Innal hamdalillah nahamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil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 وقالوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا معاشر المسلمين اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل انه فقد فاز المتقون باركم حمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوموا صلاه والسلام صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumogopa Allah Subhanahu wa ta'ala ibadallah wa Allah nahnu fi shahrin ja'ala Allahu siyamaahu faridan hakika sisi tuko katika mwezi ambao Allah Subhanahu wa ta'ala amejalia kufunga kwake kuwa ni faradhi wa kiyamahu tatawu'an na kusimama kisimamo cha usiku ndani ya mwezi ni sunna. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala amesema Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus suyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun enyi mlioamini mmefaradhishiwa joo yenu kufunga kama waliofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu ili muone wenyewe kumogopa Allah Subhanahu wa ta'ala Akajalia Allah Subhanahu wa Ta'ala kufunga katika huu mwezi ambayo tuko ndani yake ni Farani kwa kila Muislamu ambaye ana uwezo wa kufunga lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akajalia Muislamu kusimama katika huu mwezi katika kisimamo cha usiku kuswali ikiwa nakusudiwa swala ya tarawehe. basi anakuwa anatekeleza sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa yeye kusimama na kutekeleza hii sunna arasemehwa yeye madhambi yake yaliyotangulia qala nabiyuna sallallahu alayhi wasallam amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. yule atikee simama katika mwezi wa ramadhani akaswali usiku yani swali atirawehe, tarawih husemehwa yeye madhambi yake yaliyotangulia lakini kama anafanya hivyo kwa imani ya kweli na kutarajia ujira kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wama dalika ya'lamu anna awwal asshahar laysa biakhirih fahamuni mwanzo wa mwezi sio kama mwisho wake bali akhiruhu afdal min awalihi bali mwisho wake ni bora kuliko mwanzo wake bali kuna baadhi ya nyekati ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala mwisho wake unakuwa ni bora kuliko mwanzo wake kwa hiyo katika ambayo Mwisho wake unakuwa ni bora zaidi kuliko mwanzo wake ni huu mwezi ambao utuko ndani yake mwezi wa Ramadhani huu mwezi mwisho wake ni bora zaidi kuliko mwanzo wake khasatan fi minhu hasa hasa katika masiku kumi ya mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani haya masiku kumi ambayo sisi leo hii haya masiku yana mambo mengi tena ni bora kuliko masiku ya mwanzo yaliyotangulia bali mtume sallallahu alayhi wasallam katika haya masiku kumi ya mwisho alikuwa anafanya mambo ambayo alikuwa hayafanyi mwanzo wake kama ilivyothibiti hadithi kutoka kwa mume Aisha Radhi allahu ta'ala anha انها قالت hakika مما يت aisha amesema kana كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكو mtume sallallahu alayhi wasallam اذا dakhala al'ashr ay al'awaqir min ramadan yanavoingia masiku 10 yaani ya mwisho katika mwezi wa ramadhani shadda midzarahu alikuwa anakaza kikoi chake alikuwa anakaza ngoo yake ya chini wa ahya laylahu na alikuwa anahuisha usiku wake wa aikadha ahlahu na alikuwa anaamsha watu wa nyumbani kwake kwa ya kuswali usiku wa fi riwayati li muslimin na katika riwaya ya al imam muslim anha kutoka umma wetu aisha allahu anha annaha qalat hakum wetu aisha misema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajtitahidu fila ashr al min ramadhana ma la yajtahidu fi ghayrihi alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam anajitahidi katika masiku kumi ya mwisho katika mwezi wa ramadhani kujitahidi ambako alikuwa hajitahidi katika masiku mingine huyo mtume sallallahu alayhi wa sallam haya masiku kumi ya mwisho ambayo leo hii tunaanza mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anafanya mambo katika hali ya hususia mambo ambayo alikuwa hafanyi katika masiku mengine bali kujitahidi kwa kiibada katika haya masiku kulikuwa kukubwa zaidi kuliko vile ambavyo alivyokuwa anajitahidi katika masiku yaliyopita katika mwezi wa Ramadhani kana nabii sallallahu alayhi wasallam yakhususul ashir alawakhir min ramadhan ma la yakhussu ghayruhu alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anahusisha masiku kumi ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani kuhusisha ambako alikuwa husishi katika masiku mingine bi'amalin yaamaluha fi baqiyati ash-shahri kwa matendo ambayo alikuwa naifanya katika muda uliobakia wa mwezi kwa hiyo waislam tukae tukifahamu kwamba haya masiku tuliyokuwa nayo ni masiku bora zaidi na kama kuna mapungufu ambayo tulikuwa nayo katika masiku yaliyotangulia basi katika haya masiku kumi hayo mapungufu tu yondowe tujitahidi kusudi tuweze kuchuma matendo ambayo ya kiwasi baadhi ya nyakati hayo matendo yanakuwa ni bora zaidi kuliko masiku Allah Subhanallah ayy wa Allah kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi al Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika haya masiku yashud miizara anakaza kikoishaki ishara ila iatizal ni saa nisae ishara kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anajitenga na wake zake alikuwa halali na zake alikuwa hafanyi kitendo cha ndoa naweke zake katika haya masiku ambayo sisi tuko nayo alikuwa anayotumia katika kumabudu Mola wake subhanahu wa ta'ala bal kana ya'takifu ya fi hadhihi al kulliha bali mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anakaa itikafu katika haya masiku yote tawafirashu wa intazalina Alikuwa anakuja godoro lake, alikuwa halali kwenye godoro lake na alikuwa anajitenga na wekeza zake hali ya kutekeleza ibada ya Mola wake aliyemuumba. Na sisi hatuwezi kufanya jambo kubwa katika haya maisha kama kufanya vitu vya sampuli kama hii, bali ndilo lengo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi na kutuleta katika hii dunia. Kwa hiyo tusijaribu kupoteza muda katika haya masiku tujipindeni katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bal kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yuhyi layali hadhihi al-ayyam bal muttuma sallallahu alayhi wasallam alikuwa anahuisha masiku katika mudahu wa haya masiku kumi. alikuwa anahuisha بالعباده كما في الحديث المتقدم كما اليه وقوع كتابه حديث الليطغوليا واحيى ليلاهنا alikuwa anahuisha usiku wake بالصلاه وهنا احتمالان هنا هפה عندنا احتمالين الاحتمال الاول احتمال يwanza انه كان لا ينام في الليل كله يوم صلى الله عليه وسلم Alikuwa halali usiku mzima katika miusiku ambayo inapatikana katika haya masiku. Alikuwa halali hata kidogo. Ama masiku 20 aliyopita katika mwezi wa Ramadhani kana yukhali baina anawmi walqiyam. Alikuwa anachanganya baina ya kulala na kusimama usiku na kuswali. Ama fi hadhihi alayam Ama katika haya masiku kumi kana la yanamu. Alikuwa halali bal kana yuhyi al-layla kullahu bal yakun nahwishu usiku wote hili ihtimali ya kwanza wala ihtimalu athani na ihtimali ya pili kana yusalli al-isha alikuwa na swali swala ya isha wa yanwi an yusalliya al-fajr fi jamaa na an niyaku swali al katika hali ya jamaa na mtu ambaye hali yake takabokuwa iko hivyo Kadhalika akanu kusimama usiku kwa ajili ya kuswali kwa ajili ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala yuktabu lahu ka'annahu kama al-laila kullahu anaandikiwa yeye kana kwamba amesimama usiku wote ala kulli hal haya masiku usiku haya masiku mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa anajitahidi katika utendaji wa ibada kwa hiyo na sisi hatuna namna Inabidi tujitahidi kufanya ibada katika haya masiku. Bali kana Nabii Allahu alayhi wasallam yooqidh ahla, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam wa wa alikuwa anaamsha watu wake wanyumbani. Yusalli fi fil-layli ili wasali usiku. Alikuwa anaamsha wake zake. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa haishii hilo tu. Bali wale watu wake wa karibu alikuwa anaenda Nyumbani kwao na kuamsha kwa kama dhahaba ila Ali na kama ilivyokuwa wameenda kwa Ali radhiallahu ta'ala anhu na mkewe Fatimah ni binti yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa anasema ala taquman hivi je hamsimani usiku kwa ajili ya kuswali kwa alikuwa anaamsha wale watu wakaribu, wa karibu wasije wakapetwa na keri ambazo ziko katika haya masiku kama muislamu wewe inatakikana moyewe ujitahidi katika haya masiku kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala usiku unapokuwa unaingia ujitahidi kuhuisha usiku wako lakini vile vile hali isioishia isi hapo tu uamshie wa watu wa nyumbani kwako Wakezako watoto wako kwa ajili ya kuswali usiku kama kana salafu salih ya'maluna ya kama walikuwa as-salafu salih wanafanya walikuwa wanamsha wake zao walikuwa wanamsha watoto wao ambao wana uwezo wa kuswali kwa ajili ya kuswali usiku na mkae mkifahamu kwamba kusimama usiku na kuswali Ndiyo kawaida na ndiyo jambo la watu wema waliopita kabla yetu Hindo alikuwa kawaida yao na ndo ilikuwa jambo lao katika mwaka mzima kwa hiyo inapokuwa katika haya masiku bora ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amejali dunia yake kupatikana vitu ambavyo havipatikani katika masiku mengine basi jambo la kusimama usiku inabidi liwe kubwa zaidi kuliko masiku mengine ala kulli hal tufahamuni kwamba to katika masiku bora masiku ambayo mtu akifanya ibada Saubu zake zinakuwa zinaongezeka mara dufu kwa hiyo kama tulikuwa wavivu katika masiku yaliyotangulia, basi katika haya masiku uvivu uondoke. Sawa, inawezekana mtu akashindwa kukaa itikafu siku zote kumi, usiku na mchana msikitini kwa ajili ya kuswali kwa ajili ya Mola wake, kwa ajili ya kumdzukuru Mola wake, kwa ajili ya kusoma koroani kwa ajili ya kumuomba dua. Inawezekana hili mtu akashindwa kwenda anashughulika na shughuli zake mchana, lakini basi utakapoingia usiku, mtu asishindwe kutenga muda kwa ajili ya kuswali kwa ajili ya Mola wake. Asishinde kutenga muda kwa ajili ya kusoma Qur'an, asishinde kutenga muda kwa ajili ya kuleta dhikiri na kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala dua. Lakini vile vile basi ajitahidi kuamsha watu wa nyumbani kwake ili wa wa wawe ni wenye kuswali kwa ajili ya kupata faida haya masiku tuliokuwa nayo. Barakallahu liwa lafum bil Qur'an was Wanafani wa iyakum limafihima fihi min al-ayat wal اقول ما سمعت واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد wasiku mwanafsi bitaqwallahu azza wajalla innahu faqad fazal muttaqun ndugu wa islam hakika to katika haya masiku kumi masiku ambayo ni bora zaidi usiku wa haya masiku kumi tulokuwa nayo ni bora ni bora ni bora kuliko miusiku mingine mchana masiku 10 ya mwezi wa mfungo tatu masiku kumi ya masiku 10 ya mwanzo ni bora kwa upande wa mchana lakini haya masiku tulokuwa nayo haya ile miusiku ni bora hakuna miusiku bora kama hii miusiku Limafihi فيه من الامور التي لا توجد في kwa ajili ya mambo ambayo yako ndani yake yasiopatikana katika usiku mingine. Tutumieni fursa tuliyokuwa nayo ya haya masiku. Tuache sare iliyopitiliza kwa ajili ya kutumia haya masiku katika hali iliyokuwa sahihi. Waalamu anna fiha tujadulailatul qadr lakini fahamuni kwamba haya masiku ambayo tuko nayo ndio ndani yake kunapatikana Lailatul Qadr. Lailatul Qadr usiku huu ambao unakadiriwa mambo ya mwaka mzima. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye alikuwa anahimiza watu Wawe ni wenye kutafuta huu usiku. Watenge muda. Wafanye yale yaheri na ibada zao zitakavyokuwa zimewafiki huu usiku. Basi ila bada hisu za kutengeja huu usiku zinakuwa ni bora zaidi kuliko ibada ambazo mtu atakazifanya kwa muda wa miezi 1000. Yakulu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Allah Subhanahu wa ta'ala Lailatul Qadr khairun min alfi shahrin hu usi kuhu ambao unakadiriwa mambo ya mwaka mzima Kiibada ni bora zaidi kuliko ibada za miezi 1000 ambazo duniani hakuna Lailatul Qadr miezi 1000 ni kama umri wa mtu kwa sababu ni miyaka thamanini kwa hiyo wewe utakapokuwa umewafiki kwa kufanya ibada katika huu usiku ni kama vile umefanya ibada katika umri wako wote la ajili haadha yanقول النبي صلى alayhi عليه وسلم kwa ajili ya hili anasema mtume صلى الله عليه وسلم man kama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ugfara lahu ma taqaddama min dhanbi atakai simama usiku huu wenye ukadiriwa mambo ya mwaka mzima wengine wanasema usiku wa cheo usiku wa alkadir kwa imani na kukutarajia ujira wa Allah subhanahu wa ta'ala basi huyo mtu usemehewa yeye madhambi yake yaliyotangulia la hadha kana nabiyuna sallallahu alayhi wasallam ya ataqifu في هذه الايام kulliha. kwa ajili ya hili alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anakaa i'tikafu kwenye masiku yote haya kumi usiku na mchana alikuwa anatoka nyumbani kwake na kwenda msikitini anaokusudia msikiti kwa ajili ya mawasiliano baina yake yeye na mula wake subhanahu wa ta'ala kania atakifu العاشره الاواخر من رمضان حتى توفاه الله Alikuwa كان اعتكاف في masiku kumi ya mwisho Katika في ميزه رمضان الى الله سبحانه وتعالى عليم مونوا في هذه الدنيا كان يتكف في هذه في هذه العاشره لطلب ليله القدر ان كان kwa ajili ya kutafuta lailatul qadr alikuwa anakata shughuli zake zote za maisha za mchana na usiku akawa anakaa msikitini kwa ajili ya mula wake subhanahu wa ta'ala kwa hiyo alikuwa ameacha shughuli zote akatenga muda wake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kama leo kusema kwamba nawezekana hili likawa gumu kwetu lakini basi tusishindwe usiku katika haya masiku kuamka kwa ajili ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala fali itikaf alkhulwa ash itikaf ni faragha ya sheria ambayo inakuwa baina ya mtu na Mola wake subhanahu wa ta'ala tunaenda mbiyo kwenye meshe yetu ya kila siku basi fikee hatua masiku kama haya tuyatoe kwa ajili ya mula wetu subhanahu wa ta'ala nini bali sisi tutakifanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kilicho kuwa kikubwa kama mali naozikana hatuna lakini kuwa tumetenga haya masiku tukayatoa kwa ajili ya mula wetu basi hakuna shaka malipo kuta mbele ya mula wetu ni makubwa zaidi kuliko vile ambavyo sisi tunawodania kwa hiyo waislam tujuweni kwamba to katika masiku yaliokuwa bora na ndio Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwakataza waislam mchana wa Ramadhani kufanya kitendo cha ndoa na weke zao kadhalika na kula na kunywa mtume sallallahu alayhi sallama akaja kutueleza Kila ambacho wamefunuliwa wahi na Mola wake kwamba Allah katika Qur'ani akasema fa anabashuruhunna sasa hivi waingilie nwakezemo yani usiku baada ya kufungua wa kwenu kataba Allahu lakum na tafuteni vile ambavyo Allah Subhanahu wa taala amekuandikieni a lailatul qadr tafeteni lailatul qadr kwa usiku watu watenge kwa ajili ya kutafuta lailatul qadr wanawake ambao wana head au nifasi pia Wajitahidi kufanya yale ambayo yanajuzu kwa uwao kama vile kuleta dhikri na mfano wake kuswali hauwezi kuswali kwa sababu katika hali hiyo lakini wanaweza Wakaleta dhikri maadamu katika masiku mengi walikuwa watekeleza ibada kama kawaida kuswali tarawehi wao walikuwa naswali kama kawaida Lakani, lakini hali hiyo ikapelekea katika haya masiku wakashindwa kutekeleza kwa sababu ya ada hiyo au kwa sababu ya nifasi basi wafanye vile ambavyo vinavyowezekana kufanywa na wao na ujira wao wataukuta hali yakua ukiwa ni wenye kuja mbele mola wao subhanahu wa ta'ala ibadallah enyo wa allah subhanahu wa ta'ala Tujitahidini kupata faida na haya masiku tusigafiriki na tusisisahau kwa sababu haya ni masiku bora. Hatujui sisi kwamba tunaweza tukadiriki haya masiku kwa mara nyingine. Kwa sababu mtu hajui ni lini atakuwa aliyenye kuondoka katika hii dunia. Na hakuna kasara kubwa, hakuna kasara kubwa kwa Muislam ambaye amediriki haya masiku, halafu yakaondoka na yeye kuyatekelezea haki yake. Mwezi Uwingi wake umuondoka. sehemu iliyobakia ni ndogo basi maadam sehemu iliyobakia pamoja na kuwa kwake ni ndogo kuna masiku na kuna vitu milivyokuwa bora basi tumieni katika kumwabudu mula witu. na kufanya yale ya kumridhisha ili haya yafunike mapungufu tuliyoyafanya katika masiku mengine manfatehu alzar'u fi wakti albidhari fama tarahu yahsudu illa alhamma wa alnadama ambaye amepitwa na kupanda mbegu wakati wa kupanda hauto muona yeye wakati wa mavuno isipokuwa ni mwenye huzuni na mwenye majuto nini kwa sababu hakupanda wakati watu wengine wanapanda humuda ukipita pasi na wewe kufanya matendo mazuri ambayo utachuma mbele ya mula wako Subhana wa hakuna utakacho nacho mbele ya mula wako isipokuwa ni huzuni na majuto tuba liman kana tattakwa hata mti peponi au pepo ni kwa ajili ya yule ambaye takwa ndio imekuwa bidhaa yake fi shahrihi katika mwezi wake huu wa ramadhani kadhalika katika miezi mingine wa bihablillahi muttasimana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kushikamana nayo aliktinama aliktinama fi hadhihi al-ayyam al في هذه Faida Faida فايده wa المسلم katika haya masiku yasipite hali yakuwa tukiwa tumekafilika yasipite hali yakuwa tukiwa katika mambo ya upuuzi haya masiku yapite hali yakuwa tunafanya yaliyokuwa mazuri katika kuswali kusoma kurani kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kumomba dua kulisha watu chakula na yale mengine yaheri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ana yapenda tusipotee hayo masiku kwa sababu ni thamani kwa tutusis thamani kwa nini kwa sababu tukifanya yaliokuwa mazuri tutajitengenezea akhera yetu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamid majid wa barik ala muhammadin wa ala ali وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار اللهم تقبل صيامنا وقيامنا قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله